Fyrstikabli um upphaf dagarna. Hinn er vetru segja að fyrsta styrjöldin hafi brotist út áður en Arta var fullsköpuð, áður en nokkuð óks eða gekk um á jörðinni. Í þeim átökum hafði Melkor fyrst lengi vel yfir höndina. En í miðri styrjöld kom kröftugur og halker andi völum til hjálpar, sem hafði hirt upp til hæstuhimna að barist væri í litla konungsríkinu og brátt glumti öll arða við á hlátrum hans. Tannig kom til jarðarinnar túlkas hinn máttki, og fár hans geysaði um hana eins og offsa veður sem tætti sundurskýin og sópaði burt myrkrinu áundansir. Melkor var að flýja undan æðians og hlátrum og yfirgefa ördu, svo friður ríkti þar langa hrýð. Og eftir það var túlkas umkýrt sem einna völum í konungsríki ördu. En Melkor mátti lúta látt í ystum yrkrum og hataði tólkas aði síðan. Þá fengu Valar frið til að koma skipun á höfinn og löndin og fjöllin, og jáfanna gat farið þessa á þem fræjum sem hann háði tá fyrir löngu fundið upp. Og að því búnu, eftir að jarðarældarnir hafði verið kæftir eða komið fyrir undir frumfjöllum fór helst að skorta byrtu og áli tók sig til fyrir bænastadjafunnu og smíðaði tvo volduga lampa til lísa lýsa upp þann miðgarð sem hann hafði áður átt svo mikinn þátt í að móta þarna úti í hafinu. Síðan fyllti varda lampana og mannveg blessaði þá, en Valar hófuð þá upp á hávar súlur, miklu hærri en nokkur fjöll á síðari tímum. Öðrum lampanum lyftuður nýst á miðgarði og kolluðu hann háblá eða illúin. Hinnum síðst og nefndist hágló, ormarl og ljósið frá lömpum vala skein yfir jörðina svo allt var upplýst í stöðugum og óumbreytanlegum degi. Þá tóku fræ jáfunnu, sem hún hafði sáð, skyndilega að sljóta sprótum og vaksa og dafna, og upp kom mikil merð hverskins gróðurs, stór og smár, mósar og grös, rísaverknir vaksnir burknar og tré sem tegðu sig upp í skýinn eins og þau varu lifandi fjöll, en fótast okkur var vafin grænur ökkri og dýrin komi fram og lifðu og hræðust á gröðsugum sléttunum, sintu í ánum og vötnunum eða voru á sveimi í skuggum skóana. Blasiða 34 Enn blonguðust þá engin blóm mér sungu fuglar, því allt beið sínstíma í skauti jáfannu, en ekki skorti áhugunar, og hvergi var það fjölbreyttera og ríkuleira enn á miðri jörðinni, þar sem ljós bekkjarlampanna mættust og samblandiðust. Þar á Almarensegu í Miklavatni var fyrsti bústafur varla á jörðinni, þegar hún og allir hlutaráinni voru ungir. Á þeim vordaugum þegar hinn ný gróður grænka var enn mesta undur í augum þeirra sem skópu hana, og þeir undur lengi gladir við sinn hag. Þá bar svo til á meðan varlar kvildust að lokumverkum sínum og fylgdust með veksti og þroska alls þess sem þeirruðu fundið upp og framkvæmt að mannveg emti til mikillar veistu og allir valar og leir þeirra komið að bóði hans. En þá vildi svo illa til að Áli og Túlkas voru úrvinda að freitu. því að Áli hafði með yðjusinni og Túlkas með krafti sínum aldrei umtjör kvíldar á öllum sköpunartögunum. En Melgor fylgdist með öllu sem framfór, því að þá þegar átti hann leynd handbendi og njósnara meðal maja, sem hann hafði snúið til liðs við sig, og langt burtu í útlaðsinni í hinnu ævarandi myrkri hafði hann fylgist æ meira hatri og ábrýðisemi út í verk betri jafningasinna sem hann vildi ráða yfir. Eftir að hann hafði kvart til sín margvislega anda úr sjölum jásins, eða veraldarinnar, sem hann hafði umsnúið til þjónustu við sig, taldi hann sig að fað safnað nægulíði. Nú þóttist hann sjá sinn tíma aftur kominn og þókaði sér nær ördu og þegar honum varð litinn niðutilunar og sá fegurði alvar á yndisleri vortið sinni, fylltist hann enn meira hatri og öfund. Nú voru Valar samankomnir til hátíðahalds á Almarins eigu og auðu ekki að sér og vegna ljósins frá háblá urður ekki varir við skuggan í norðri sem stafaði frá Melgóri því að hann hafi sjálfur formirkvast af náttmyrkri tómsins. Í fornum söngum er hemt að á þessari vorhátíð ördu hafi tólkaskengið að eiga nessu sístur Ormars og hafi hún þá dansað frammi fyrir völum á grænum grundum Almarins eyju. Síðan sopnaði túlkas freittur en glæður. Þá greip Melkor tækifærið og taldi að sinn tími var í komin. Hann ruttist því í gegnum múranæturinnar með öllu sínu liði inn miðgarð lengst í norðri án þess að Valar yrðu hans varir. Fyrst útbyjó Melkor sér bæli sem varð raunar risafaxi virki, gjúft nýri jörðinni, undir myrkum fjöllum þar sem aðeins bar daufa glætu af háblár lampanum. Virki þetta nefndist útumnó hefða virki. og þótt engir vissu enn af því að melgur hefði búið um sig á miðgarði byrjaði ílska hans strax að síjast og breyðast út sem svíðandi hatursmeinn og spilla vorinu á erutu. Blasiða 35 hér byrktist kort af amanslandi, miðgarði og úttafið mikla, vesturhaf á milli. Blasiða 36 Grængróðurinn veiktist og rotnaði Árnar stipluðust af ílgróðri og slími og fennin fór að sapnast upp og verða fúl og eitruð. Allt tók á sig svip óttans og framkomu ný og óhugnaleg dýr, ófreskur, með hvössum hórnum og vígtönnum sem lituðu jörðina blóði. Þá loksins gerðu valar til grein fyrir því að hér myndi melk or ennveri aðverki og hófu leita fylustaðars. En hann treysti á styrk ódælavirkis og stríðsmátt þjónasinna. Allt í einu réðst hann óvænt fram í styrjöld og greiddi fyrsta höggið. Áður enn valar voru við í búnir. Hann réðst í lyftur sokn fram að himinljósanum, háblár lampanum og háglár lampanum. Stefti undan súlum þeirra, svo að lamparnir hrundu og mörl brotnuðu. Þegar hinnar voldugu súlur skullu um koll, bráguðust lönd og hömuðust höf. Og þegar lamparnir sundurðust, vall úr þeim yfir jörðina, eigiðandi eldur. Lögun örtu varð aldrei söm og jöfn eftir og samræmið meðli hafs og lands raskaðist. Þinn uppaflega regluskipun vala komst aldrei á aftur. Í allri ringulreiðinu og myrkrinu komst Melkor undan. Hann lagði á flóta, greipin í skelfingu, því að óvar breyngun í hafsins heyrði hann rödd mannves sem voldugan storm og jörðin að titra undir fótum túlkasar. En hann komst undan til ódælavirkis áður en túlkasvengin áðunum og þar lagðist hann í felur. Rétt þá stundina var völum um megna sigran, því mestur hluti orgu þeirra fóri að hefta hamfarir jörðar og reisa úr rústum það sem undvar af hinnum fyrri virkjum. Og að því búnu hýkuðu þeir líka við að reisa jörðina aftur úr rústum, af óvissu um það hvar börn alföður myndi setja stað þegar þau til jörðar, en völum var enn ókunnugt um þeirra vitunartíma. Þannig lauk hinn í vortíð ördu. Bústað varla á Almarenseyju hafði verið gjörð og þeir áttu sér ekkert athvarf á öllu yfirborði jæðar. Því yfirgafuður garð og hjeldu til hinnis blessaða Amanslands, hinnis vestasta allra landa á endimarkum heimsins. Því að vesturströnd þess horfir móti Ístahavi sem álvar nefna Ekæja, og umkringir konungsríki Ördu. Engir nema varlar vita hver við áttum ekki það hafi er. Handan þess rísa múrar næturinnar en um östur strendur Amanslands leika fjarlægustu öldur Belahafs, Belagaers, hins mikla besturhafs. Og þar sem melkur hafði snúið aftur til miðgars og valar ekki getað yfirbugaðan, reistu þeir mikil varnarverki gegnunum kringum hinn nýja bústasinn á hinn upplæstaða Amanslandi. Á strandinni hlóðu þeir upp Pelóri, hinnum volduga ringvegg gyrðistfjalla, hæstum á jörðu. En svimandi óvar fjallgarðinum reis þó efstitindurinn þar sem manve skipaði hásæti sínu. Tannikveð til eða hágnæfu nefndu álvar hýð snækrínda heilaga fjall, en eitnig ólosi eða símjalla og ennfremur ég ellerína eða stjarnkrínd og mörg fleiri voru heiti þess. Sindrar kolluðu tindin á síðtungusinni Amon og Ílos. Blasiða 37. Frá salsýnum á háknæfu horfðu mannveg og varða vítt yfir jörðina og hefðu útsín allt í hinn fjallægasta östurveg. Innan vekja gyrðisfjalla stopnuðu Valar ríkisitt sem kallaðist Valinor eða Valaland og þar restu þeir fagrar byggir sínar, hús, garða og turna. Innan þessarar varnargirðingar stopnuðu Valar miklum byrðum ljós og komu upp öllum þeim fegurstur hlutum sem tóksta bjarga úr eðileggingunni. Og þeir hértu áfram að bæta þér enn fegur í hlutum sem þeir skópuða nýju, svo að Valaland varð brátt jafnvel enn fegura en miðgarður á vortíð ördu. Þarna blessaðist byggðerra, því að aðeins ódeigendur tvöldust þar, og ekkert fölnaði né visnaði. Né fell blettur á neitt blóm eða lauf í því landi. Né komu upp nokkrar skemmtir né sjúkdómar í neinu lifandi. Jafnvel steinarnir og vötnin voru blessuð. Og þegar Valaland var fullmótað og Valar höfðu reyst öll sín hús í læðinni bak við fjallgarðin var þar reysin höfuborgvera sem ímist var kolluð Valmar eða Vallimar og nefnd Valaborg hinna mörgu klukna. Framan við vesturliðborgarinnar stóð hinn kvangræni haugur Edselóhar sem þýðir grænhaugur en einnig var hann nefndur kororleiri eða sumarhaugur og jafana blessaði hann O sáttar löngum á grænngresinu og söng sína ákveða söngva þar sem um magnaði fram og sameinaði allan huga sinn og hugmyndir um gróður jarðar. En níinna hin sirkjandi hugsaði til hins horna í þögn og vökvaði jörðina með tárum sínum. Eitt sinn voru valar þar saman komnir við grænhaug að hlíða af söngu jafunnu og þeir sáttu þöglir af hástólum sínum í mahanaxar eða dómhringnum skammt frá guldnum hliðum varðaborgar og jafana drottning jarðar, söngfyrir þá og þeir lítu á. Meðan þeir lustuð á söngunnar, veitu þeir því aðtygli að tveir grannir sprótar reysi upp af hugnum. Á þeirri stund sló þögn á víða veröld, ekkert heyrðist utan söngur jafannu. Fyrir tónum hennar, uxu sprótarnir og urðu háir og glæstir og þeir tókuð að blómgast. Þannig lipnuðu í heiminum hinn tvö pre-válalands, Þau urðu frægust allra sköpunarverka jáfunnu og um þau snúast meira á minna nær allar sagnir forndagrana. Á öðru trénu voru löfin dökgrænað ofan en skínandi silfruð að neðan, og frá óteljandi blómum þess draup stöðugt dökk silfraðs ljós, en á jörðinni undir því flóktu stöðugt skuggar löfana. Hitt tréð bar eskugræn blöð eins og ný opnað brum beikis en jaðrar hlöfana voru glitrandi gildir. Blasiða 38 Á greinunum svepluðust blómaklasarnir í guðlum blossum, en blómkrónunar voru eins og glófandi horn sem drefuðu guðlnu regni yfir jörðina og frá blómanum stafaði eil og björtu ljósi. Þyrra treð nefndist á varlamáli Telberjón eða Stjarn Eik, en einnig Silpion og Ninkelote og mörgum öðrum heitum. Hitt var lórillinn eða söngvægull sem einnig nefnist Malinalda og Kúluríen og mörgum öðrum heitum í söngum. Á sjö klukkustundum reis hvort tre til fullrar byrtu en þá dopnaði á því um nið. Þannig kviknaði eftir á þeim einnig klukkustund áður en hitt dopnaði og tvisvar á dag var því í Valaborg mildur tími mjúkrar byrtu þegar gesslar begjatrjána voru daufir í giltu og silfruðu blandi. Stjarnheik var eldra treð og náði á undan fullum veksti og blóma. Fyrstu klukkustundina sem það skein í kvítri byrtu silfurdögunar telja valar í söngum sínum hafa verið tímalausa og kalla hana árstund. Við hana miðaðir síðan tímatalsít, er þeir telja aldir stjórnarára sinna yfir Valalandi. Og alveg frá þessum fyrsta degi og á öllum dögum sem á eftirfyldu til myrkunar Valalands sloknaði byrtan frá stjarnheik á sjötu stundu og eins sloknaði á söngvagulli á tóltu stund. Þannig varð hver dagur varla meðan þeir byggu á hennu blessaða amanslandi tólf klukkustundir, og honum lauk í daufu samspili ljósana í minkandi gestlum söngvagulls og vaksandi gestlum stjarnheikur. En ljósið sem draup aftrjánum helst þó við aðeins lengur, áðunða rauk út í loftir eða setlaði niður í jörðina. Og nokkru af dögg stjarnheikur og regniði söngvagulls Sapnaði vartadrottning í stór kér sem urðu eins og skínandi stöðuvött og þannig gögnuðustu öllum í Valalandi bæði til drykjar og byrtu. Þannig hófust sæluð Valalands og þá hófst líka tímatal vala. En aldir liðu og nú tóka nálgast þá stund sem alfaðir hafi fyrir um tilkomu hinna árborðnu. Miðgarður lá í rökkurinu undir stjörnónum sem varða hafði smíðað á liðnum öldum, með öllu sínu erfiði í jáinu. En í myrkrinu duldist melkur einnig og hafðist við og var á stöðingum ferðum til framandi slóða í markvíslegum myndum ofbeldis og óta og bytti skefjalaustu bitrum vopnum frosts og funa, allt frá hátindum fjalla til logandi bálsins undir rótum þeirra. Honum er kentum allt það sem aflaga fór, alla grimdina ofbeldið og drápin sem urðu á þeim tím. Valar ferðuðust hins vegar sjaldan burt frá fegurð og sælu Valalands yfir fjöllin og höfun til miðgarðs. Eldur festu þeir alla ást sína og umhyggju við landið bakvið gyrðisfjöllin. Í miðju hins blessaðaríkis stóð húsabyggðin með öllum hinnum miklu handaverkum ála sem hann hafi reist og lengi erfið að við. Blasiða 39 fyrir að hann átti mestan þátti uppbyggingu alls landsins. Og vissulega smíðað hann marga fagra og lögulega hluti, bæði ópenbellega og með leynd. Frá honum koma öll fræði og þekking á jörðinni og allra hluta áinni. En þau vísindi fjalla ekki einungis um það að búa til hluti, heldur kafaðu dýbra og reyna að skilja hvaða hugmyndir eru á bakvið á. En á slíkri þekkingu byggja yðinir allra atvinnugreina. Vefaranna tresmiðana og málmsmiðana og ekki síður yðja agurýrkju og kvikfjáræktar þótt þeir sem þær ætjunu greina stunda verði að treysta á nátturuna og alla þá lífrænu vefi sem vaksa og eru því ekki síður háðir jáfunnu kemintári, drotningu jarðarinnar eiginkonu Ála Áli er oft kalladur vinur Nolta því að hann hafði mest samskipti við hann ættstokn Álfa og af honum lærðu þér margt engum á síðari tímum og eru þannig líka snjallastir álfa í flestum yðnum. Samt voru þeir sjálfstæðir og beittu þekkingunni eftir sínu höfði. Og með þeim hæfileikum sem alfaðir hefði gefið þeim, tókst þeim að fullkomna sig enn betur í sömum yðnum og betur um bæta margt í þekkingu ála. Hæst mátu þeir tungumál og skrift, baldýr að skraut, teikningar og útskurð. Það voru líka nóldar sem fyrstum allra tókst að slípa gímsteina og fegurstjör allra þeirra voru silm sem nú eru glataðir. En mannveð Súlimó, æðstur og heilagastur allra vala, sat á ystumörkum að mannslands og brast ekki í huga sínum hinnum ytri löndum, en svo voru valar þá farnir að kalla miðgarð. Því að hátt var upphafið til mikillar tegnar og útsýnis sæti hans á tindi hágnæfu, tani hvetil, hæsta fjalli heimsins, handan hafsins miklað og margir andar í líki Hauka og Arna voru á sífældu flugi fram og aftur til tjálarkinna hans. Með ekk betri sjón sinni gáttu þeir jafnt séð niður í hafdjúpinn og greint það sem lendist í huldum hellum undir heiminum. Þannig báruð þeir mannum við að þregnir af næstum öllu sem var að gerast á örytu. Þó var sumt jafnvel hulið augum hans og þessara þjón hans, því að yfir felustanum þar sem Melkor morraði í myrkustu hugsunum sínum lág ógaksær skuggi. Manve hýrðir hannas líkt um heiður eða tign og er ekki valdríkur, heldur við hann aðeins ríkja yfirallu til fríðar. Vænist þykir honum um vanja meðal álfa og frá honum neitt þeir söng og skáldskap því að slíkur er auðnaður manves og söngur orðana er hans tónlist. Búningur hans er blár og eins blossi augna hans og veldistafur sem nóldar smíðuðu honum. Manve gengdi hlutverki varakonungs fyrir alföður yfir öllum heimi vala, álfa og manna, og hann skildi vera aðal stóð og skjól gegn ílsku melkors. Varda þegurst kvenna bjóð með Manve, hún nefnist á stindramáli Elberið. Blasiða 40 Hún er drottning vala, sú sem skóp stjörnurnar, og letum fylgja mikla herskara blessunaranda. En Ilmir var jæfnan einn á og bjó ekki á Valalandi, nýja kom þangað. nema ef kalla væri saman stórráðið til mikilla að verka. Hann dvaldist frá upphafi örtu í Ístahafi og þar heldur sig enn. Þaðan stjórnar hann flæði allra vatna, kortsi er sjávarföllum, árstreimi, uppsprettur lindanna, upp gufundakkar og falli reksins í öllum löndum undir himninum. Í djúbónum hugsa hann upp mikla og skelvandi tóna. Og bergmál frá þeim enduróma um allar æðar heimsins í sorg eða gleði. Þírs kátur getur verið góðsprunnurinn, ippandi sér með risi sólar, en lindirnar sem spretta uppur brunnum sorgarinar ná botnlausar niður í grunn jarðar. Telerar lærðu mart af eilmi og gæti því í tónlistferra bæði dapuleika og gáfska. Meðar Maja sem fyltu ilmi til jarðar vart salmar sem smíðaði hljómhorn hans úr báriskeljum og fær engin glemt heitlandi ómi þeirra, sem hirt hefur. Eins fylgdu honum Ossi og hans kona úinenn, og fólan þeim stjórn á bárum og breymi við strendur og öllum straumum grunnsæðisins, og fleiri andar fylgdu honum. Það var mjög fyrir kraft Ilmis neðan úr hafdjúbónum að jafnvel í mesta myrkri melkors gætt lífið haldið áfram að streyma um margar lindar rásir, svo að jörðin dó ekki alveg út. Ilmir afið hlustirnar ætið opnar, ef einhver viltist í myrkri eða rásaði of langt út frá ljósi vala. Hann hefur heldur aldrei brugðist miðgarði og hvað sem yfir hefur gengir, tótt allt sérlagt í rík og rústir, hefur hann aldrei hætt bera hag miðgarðs fyrir brjósti og svomunan gera allt til loka daganna. Á myrkatímanum var Javanna einnig treg til að yfirgefa hinn ytr í löndin, því að allt sem græðir á gjörðinni er henni kert og hún tregati mjög allt það sem hún áður hafði ræktað á miðgarði, en Melkor hafði eitt. Því hvarf hún stundum á brott úr húsi ála og frá blómskriðtum ekkjum varlalands til að reyna að græða sárin eftir Melkor. Og þegar hún sneri aftur tilbaka, brindi hún stöðu tvirir völum að leggja til atlugu við þeir illa ríki hans. Hún bentið þeim á að þeim bæði skilta til að leggja út í stríð og frelsa miðgarð og búa þannig í haginn fyrir komu hinn að Fyrir kom líka að ormar hinn dýrhami ríði af stað austur í myrkvaðaskóa miðgarðs. Sá voldu í veiðari betti ósvart spjóti og benti bóga og banaði mörgum ofreskum og ógæslegum skrýmslum í ríki melkors. Og þá lísti af neggi, hinum kvíta fáki hans, sem af skýra silfri í skuggunum. Þá dundi sofandi jörðin við undir gullum hófum og í skamdagi heimsins, lyfti Ormar sínu voldig og hortn í valarómi á sléttum ördu og þeytti það svo kröftulega að fjöllin títruðu og endur ómuðu þá skerandi hljóma, svo að skuggar hins ítla, lögðu á flóta og sjálfur Melkor skeldist í virki sínu í ódælum því að þeir bóðuðu honum hendir. En vart var Ormar framhjóriðin fyrir en þjónar Melkors fóru aftur á kreik og byrðu löndin aftur með böli og blekkingum. Nú hefur jörðinni og aðstæðumáinni í upphafi dagana verið líst. Áður en börn alföðurs lærðu að þekka Álfar og menn eru börn alföður. Ænúum var ekki ljóst undir hvaða stefi alfæðir leti þessi börn sín inn í tónlist sköpunarinnar því þorðu þeir ekki að hagga við nýja bætan einu inn í gerðera eftir sínu höfði því að hlutverk varla gaggar þessum frændum sínum líkara höndum vitrímum eða ráðgjöfum heldur en að þeir hafi nokkur forræði yfir þeim hvenær sem æinuar hafa í samskiptum sínum við álfa og menn ætlaðu þeir að þvingunum af því að þeir væru ekki nógu ráðfægir hefurðu sjálfum gefið góðan árangur hversu góður sem ásetningar þeir hafa verið æinuar hafa raunnar mest átt skipti við álfa því að alfaðir gafum líkt eðli og æinuum Fóttir væru minni í bæði að afli og líkamsveksti, en mönnum gaf hann mjög svo ólíka og annarlega eiginleika. Svo er hefnt að eftir brottförvæla tiljarðarinnar hafði ríkt þögn, meðan alfæðir satt alitt í djúpum þöngum. Síðan tók hann til málus og sagði, Sjá, ég elska jörðina, og hún skal vera bústafur kvenda og aðtanna, álva og manna. Hvendar skurðu verða bjartleitastir allra jæðarbúa og skinja og skapa meiri fegurð en önnur börn mín, og þeir skulu njóta meiri sælu í heiminum, en aðtunum mun ég færa nýjar gjafir. Því ákvaðan að hugir mannana skildu ekki finna fullnestu í heiminum heldur ætið hverfa út fyrir hann, en á móti skildu þeir njóta þeirra fóreitinda að vera sjálfráðir lífi sínu, hvernig sem yfirvöld og aðstafur heimsins væru. Þeir skildu standa utan tóna ænúanna sem annars segja fyrir um örlög alls. Með tilkomu þeirra skildi heimurinn verða fullnaður, bæði í efni og anda, til hins hinsta og smæsta. En alfæðir gerði sér líka grein fyrir því að þegar hinnir sjálfráðu menn lentu í umróti heimsins, myndu þeir oft villast af leið og ekki beita hæfileikum sínum í samljóman. Og hann bætti því. Þeir munu þó einnig í kalli tímans komast að því að allt sem þeir framfæma. Munað lókum beinast til dýrðar sköpunarverki mínu. Samt halda Álvar að mennirnir valdi mann við oft miklum áhyggjum, en hann er nákomnastur hugarfari arföður. Eins er það að Álvum viðlast menn líkastir melkóri af öllum hinnum upprunanlegu ænúum, og það enda þótt hann hafi ætíð óttast og hata þá. Jafnverð þá sem þjónuðu honum. Blasiða 42 Það fylg til þessari frelsisjöf að börn manna skildu aðeins veljast skamma stund á lífi í heiminum og ekki vera bundnir honum, heldur hverfa skjótt aftur á brott úr honum. Hvert vita Álfar ekki. Álfar lifa hins vegar til endiloka dagana. Því verður ást þeirra á jörðinni og öllum heiminum einhvervari og beittari og eftir því sem tíminn líður hryggilegri. Álfar eiga sér því enga undankomu. Þeir degja ekki fyrir hann sjálfur heimurinn ferst. Ekki bugar ellin þá, en þeir geta orðið æði leiðir á honum og tíu þúsund öldum. Þó geta þeir orðið vegnir eða dreigist upp af sorg, háðir þessum síndardauða. En degiðir þannig, sapnast þeir aðeins saman í döðrasjólum mandosar í Valalandi, og þaðan geta þeir aftur snúið. En sínir manna degja raunverulega og yfirgefa heiminn. Þess vegna kalla álvar þá líka gesti eða framendur. Dauðin skapar örlög þeirra. Hann er svo gjöfarföður sem jafnvel hinn er voldugustum en öfunduð á að því að tíma líða. En Melkor varpaði ógnarskugga sínum yfir döðan og fyrt hann myrkri og umbreyti þannig góðu í ílt og von í óta. Eitt sinn til forna lístu valarði yfir við álfa í Valalandi að mennirnir skildi um síðir verða þáttakendur í öðru skefinu í tónlist einu hana. Hins vegar hefur arfaðir ekki opinberað hvaðar hlutverkan ætlar álfum eftir heimsendi og melkor hefur heldur ekki komis að því. Blasiða 43